Eh, Rama desde Coruña Eloi desde Madrid E eh, no é desde Barcelona Isto é es nada original, un podcast no que non dormimos preocupados E empezamos É a primeira vez que dicimos nada original sí, Estou ben dudando se si dicir isto é nada original ou isto non é nada original É un pensado É un que é eh, no no. correcto, pero confuso Confuso Bueno, entonces que temas traemos hoxe, rapaces? Vemos falar de podcast de pago e da mala pinta que vai collendo o panorama dos podcast. Ou está un pouco a sensación como a da mí. Non sei, no sei se vosotros sois tan pesimistas como a mí. Eu, eh, a verdade que sí que comparto un pouco do pesimismo, pero creo que de maneira distinta. Tá a sensación de que vimos de sitios distintos na maneira de escoitalo. E a verdade que, non sei canto considerades que levamos con esto dos podcast, ou non sei se recordades canto foi a primeira vez, pero debe levar como entre 10 e 12 anos na, na miña vida e claro, eu para min esto asociado o RSS de toda a vida seguramente fai 12 anos, non sei vosotros pero non creo que eu tuverei o concepto de streaming então, para mi o, o de podcast é algo que precede o streaming precede a streaming, precede a Netflix eh, todas estas cousas ¿no? ver ahora por unha parte que cada vez hai máis plataformas que pretenden salirse do estándar aberto do RSS poñer barreiras e encima que o resultado parece que vai ser un pouco incómodo de cara aos usuarios pois pues parece pouco ideal non no sei como o vedes vosotros dame sensación de que igual vosotros que escoitades o mellor desde, desde o iTunes sobre todo non sei se sempre foi así se, se cambia un pouco o punto de vista Hombre, eh, cambia no sentido creo, de que nosotros temos unha opción preferente, maioritaria que escoitar eh, podcast en Apple Podcast ou o que antes era o iTunes, e nunca tuvemos que andar buscando por outras aplicacións, nunca provei overcast, nin eh, descarguei unha vez iVox, pero a verdade que pasei del bastante, e decidín bastante rápido que a aplicación que iba a utilizar iba a ser Apple Podcast, porque era a máis conveniente, non é que xeña particularmente boa, salta un montón, e eh, ten moitos fallos, pero era que pues, xa vinha preinstalada e eh, todos os podcast están en, en Apple Podcast entón foi a que deciden utilizar e nunca, como non teño Android, nunca tuve que andar buscando outras. Igual tú andabas buscando aplicacións distintas dependendo de si x ou y podcast o colgaban en, en x ou y aplicación que creo que xa un problema que houve sobre todo máis fallanos que últimamente nosotros en Apple Podcast sempre tuvemos todos os podcasts, esencialmente dos que podemos oír falar por en Apple e eh, xa os tiñas e agora o que está pasando é eh, cada vez hai máis podcasts exclusivos de Spotify, exclusivos de Stitcher Premium ou que seña que aos cuales non pode acceder con app. Eh, o peño co teu era un pouco distinto a túa experiencia. Ti rama tamén ti tamén eres iTunes Apple Podcast eh, desde sempre, non? Eu, sí, sempre Eu sei a que viña preinstalada no, no iPhone Pero non teño a, a sensación actualmente De, de que me esté perdendo cousas Porque, bueno, non estou tan metido Non mundillo como está no noé Entón non me chegan o interés Por me escoitar algo que está fora Algo de Spotify ou algo de Stitcher Eu só me do que hai en, en iPhone Por exemplo... A segunda temporada de, de Crametown. De Crametown, sí. eu eh, tuve na escritando a hora que a colgaron en, en Apple Podcast. Ah, mira, eu non sabía que a colgaron agora. Sí, sí, foron no a, a colgando semana a semana, pois pues unha vez que levaba x tempo en, en sí, Spotify. Sí, con seis meses o... Mm. O en E Spotify. ahora anu anunciaron que iban a colgar a terceira toda de golpe en Spotify. Pero, que queres que te diga, eu podo esperar. O sea, non non, no, non claro me estou sentindo sí. que un me poco. teña perdendo nada. Bueno, sei que está aí. Aparte, eu tamén teño o Spotify Premium. Podería espetá-los se si quixer. Pero, para mí, Spotify é eh, como, como un caixón diferente. Solo para a música, eh, eh, non sei, faze-me raro. O entorno non é o que eu estou acostumbrado para podcast. Así que non o uso Cando empecéi de alguma maneira a ponerme un pouco pesimista Sobre os podcasts Foi cando empecéi a ver que Spotify se metía en este negocio De alguma maneira mm. Porque non sorprende que Spotify De alguma maneira quere que escoe a súa web E eso non é un estándar Aberto como que temos Ahora, no, entonces bueno, xa sabedes como o cerre do Google Reader pos pues, afectou o RSS e os blogs en general, no, e por lo menos te teño bastante unha idea que aquilo foi bastante destructivo. Entón, claro, estou esperando a unha catástrofe similar do RSS nos podcasts que agora mesmo, bueno, todos logo eu valoro na como está organizado a, a experiencia. Eh, que sí. Que escoitades ahora actualmente, o mellor dito, que vos gustaría escoitar e eh, non podedes porque está baixo un paywall. Eu o único que teño, digamos, ou que tiña na miña lista de subscricións que se pasou á plataforma de pago, neste caso Luminari, foi Under the Skin. Si, sí, algo Russell. Russell Brand, Under the Skin. Ah, Russell Brand, Russell Brand. O humorista inglés eu solo non sei como atopei, pero non dir... non, non sei se é humorista. Eh Si, sí, si, sí, si sí que eh... O ex-marido o... de Kitty Per. Correcto. O de Russell estaba suscrito e, e nunca cheguei a escoitarlle nada, como a tantos <risas> como outros... É moi, é moi intenso, intenso, un pouco demais. De feito por iso me sorprendeu que dixeras que era humorista porque non tiña non tiña pinta. Pues Charles era un humorista moi popular en Inglaterra eh, Sobre todo moi popular por esa forma que ten de falar tan grandilocuente e demáis e mm. que cando tiña vinte e pico anos tirouse a media Inglaterra e despois casouse con Katy Perry coincidindo co o matrimonio decide trasladarse a Hollywood e empezou a facer un bueno, par de películas que saliron mal e despois digamos que lle perda pista non sei hasta que punto Estaría facendo as súas cousas, simplemente. Sí. Eh, anos despois, volve transformado nesta especie de comentarista político. Empecé a volver a escritarlo, a raíz da última campaña que gana Cameron, que le era como moi favorable a Millivan. Pero bueno, tampouco é que me fixara a sufrir, eh? tampouco vos creades que escoitaba todos os capítulos, ni nada de iso, pero bueno, de vez en cuando, eh, era un que me poñía bastante no coche. Porque era así un poco largo e non requería toda a miña atención, porque bueno, era como moi denso e xa daba por perdidos exciosos. Non sei, sé, vosotros, sí que exemplo estedes? Si que hai cousas Eu creo que vosotros tamén Valorades os podcast De, de Pushkin Industries de, Os dous de Malcolm Gladwell O que ten eh, Michael Lewis Eu comecei a escutar o gustomo bastante eh, Pushkin En teoría ten unha especie de contrato Con Luminaria A partir do, eh, a partir da próxima temporada De Revisiones Históricas Que pasa, que pasa a Luminaria Detrás dun Paywall ou eso teño oído, e eh, eh algún podcast novo que recordo que estaba en preparación ou algo polo estilo, incluso xa de antes, cando estaban, digamos, baixo paraguas de Slade. Bueno, porque, é dicir, o pues que Industries nace como o Slade ventila a súa, a súa sección de, de podcast, e o director de podcast de Slate, pois vai de Slate e funda a súa propia produtora de podcast, co que é o seu eh, a súa estrella naquel momento que é Malcolm Gladwell. E Malcolm Gladwell ficha a Michael Lewis, que é outro gran periodista eh, de non-ficción eh, long-form, digamos, estadounidense, é o escritor de, de Big Short, o de The Blind Side, o de... A película esta de Brad Pitt Sobre, sobre un general manager De un equipo de béisbol sí. Moneyball. Moneyball, gracias E iso, eh, así é como nace Pushkin Ahora, cando ten un podcast Gladwell, outro Michael Lewis E outro eh, Malcolm Gladwell Con Rick Rubin o sea Tenen como un A nivel de xente que está facendo podcast Non serán os máis famosos Pero, joder, é eh, como, eh, como un dream team Pois pues parece que se van a ir a iluminar de detrás de un pego. E a parte deso, estou escuitando moito últimamente The Ringer, a, que é unha cadena de, de podcast, esencialmente falan de deporte americano, escuito o podcast sobre a NBA. E despois hai que tenen outros de, bueno, os típicos podcast de comentario de película e reviews de películas e tal. Uh -huh. eh, de feito, tenen un que se chama The Rewatchables, que non que se dedican a ver películas bellas, eh, ahora fixeron para Luminari un especial que é de Rewatchables 1999. Porque no. hai un libro que se chama Best Film Year Ever, que dice que en 1999 é eh, que no. se fixeron... Chama-se películas... best.film.year.ever. Es Punto. todo... Cada unha, cada palabra con máis énfasis que anterior. Bueno, eso, que, que ten un podcast especial sobre películas de 1999, no cual realmente non sei o que fan, porque está atrás un paywall en Luminary. Eh, quitamos o no, no. Apetecería me escuitalo en algún momento? Pois pues, ao mellor, si sí. Pasa algo seno non escuito, en realidad, no. Eu, realmente, ainda teño bastante... En aberto que non escoitei e que me gustaría escoitar e non non me chama tanto e teño moitas alternativas como para apoñeerme a, a buscar pero o mellor recí que hai podcast que si sí me arrastrarían si se pasaran atrás dun playwall non digo que me que, que entrara de cabeza pero sí que os votaría de menos un o squa estamos pensando en gimlet con Spotify Estamos eh? estamosando en Gimlet con Spotify estamos pensando bueno, moitos non vai pasar. Es decir, radio Radiolab non se vai ir porque, porque eh, básicamente é eh, público. Pero, de todas formas, bueno, os, pero... que, no. os que sí que vexe, bueno, non é que o vexe, porque non teño ni idea, pero sí que poderían, porque é un ecosistema cerrado que eh, de podcast independentes entre si sí, pero tal, os que se podrían collere montarse a súa propia plataforma e irse son os de Radiotopia E aí hai uns cuantos que si sí que non estarían disposto a deixar despeitar así como así Radiotopia eu creo que son os que menos posibilidades tenden de, de irse porque eu creo que non son empresas como a Gimlet ou como a WNYC De feito, cada unha son a productora o sea, sí, mm -hmm. son produtos independentes que son propiedados que o fan eh... Estamos grabando isto en setiembre de 2019 Eh, veremos de aquí a a un año, por ejemplo ah, Quería te preguntar eh, que mencionaches de Radiotopia para, simplemente para entendernos también entre nosotros y mismo para los oh, que nos escuchéis ¿Qué podcast de Radiotopia son los que he tenido claro que 99PI para mí es eh, o o representante máis importante de Radiotopia, pero non sei outros que falaxes en plural, que había outros que doiría de deixar bueno, de escoitar. Sí. Falei en plural, o mellor me viñe moi arriba. Pero <risos> o, que, o que máis me tira, desde logo, é 99PI, pero, pero escoito Ir Hasel escoito casi ao día. Faita o de pues, Everything is Alive, os de a min gustame moito, enda que é un estilo un pouco raro, o de Benjamin Walker, de Theory uh -huh. of Everything. Eh, ti non hai que escoitas de, de aquí de Radiotopia ou que votarías de menos? Estaba me chamando a atención porque claramente non coincidimos nada máis que nun eu de Radiotopia escuito Son Exploder é un, un podcast é un dos meus favoritos realmente, o produtor ou creador do podcast que é produtor musical entrevista a distintos produtores musicales e cantantes e xe polo proceso de creación dunha canción, pero non é que te inspirou, ou, ou non solo é eh, que te inspirou ou, ou en que estabas pensando cando fixeche, senón, pásame todas as pistas das canxios, vexo que nesta pista tens un digeridú, por que se hecho ocurriu meter un digeridú? Ou como fixeche este loop, ou de onde sacache esta idea? Eh, entonces a mí gostaba moito pola parte de realmente ver a, a xente posar pues, Sol Snows ou que se eu figuras eh, estrellas do pop eh, a rocking a sueca e demás que pensarías pues, que están en outra cousa en facer espectáculos atractivos ou coreografías e tal non realmente están limitidas na, na sala de produción dedicindo no este vamos baixar un pouco Os baixos aquí e vamos e vamos meter este este riff aquí de guitarra o que seña entonces por unha parte gustado por eso, pero despois eh entón quen eran os píos que compoñían eh, as súas letras con un Excel <risas> Wizard, os, Wizard, o señor de Wizard ten un Excel con frases que rítmicamente lle sonan ben, outro Excel con como era, como con títulos e vai nos aleatoriamente a ver se si lle sae algunha cousa, o sea, as letras de Wizard non tenen ningún tipo de sentido porque non te lo busca, simplemente xunta eh, xunta frases, pero ademais ten as frases identificadas como ou ordenadas como polo, polo número de acentos. Entón, dices, necesito unha frase que seña hum, hum, busca e encontra unha que hum, hum, e pega aí aí, e dá igual o que pone. entonces esa letra as canciones é completamente aleatória visionarios son, eh? Está a un paso de que a música de Will se la directamente dun ordenador enteiro. Eh, son esplodereun, e despois outros que tamén me gustan moito son os de Phoebe criminal, ah, criminal e This is Love, eh, this is love sí. Eh. sí. Sí, sí, sí. Todo, todos, leo escoito, todos. Eh, Eso... El de Memory Palace parece un pouco noño no de mais, parece un pouco Carlos del Amor. Pero bueno, a verdad é que os escuito todos. Eu de, sí. O de This is Love estuve en suscrito, creo que devín escoitar un solamente, non me debeu, xa non me acordo, eh? nisiquera dos detalles, eh? pero... Pero bueno. Amigo de This is Love, da, sobre todo, gustou má terceira temporada. En teoría eran... Bueno, despúis de facer 4 anos de programa sobre criminales e historias de crimen, que non no sou podcast criminal, que era un um pouco máis exitoso que tiñe, pois pues parece que decidiron facer eh, un podcast sobre historias de amor. Eu escutei máis dúas primeiras temporadas, non me entusiasmaron, pero a terceira, directamente, a muller foi a gravar a, a Italia, porque eu diría que porque xa apetecía a Italia, e bueno, pues tira, con isto xa eh, fai unha temporada. E el... eh, pode desgravarlo como gastos de empresa. Efectivamente. É costumbrismo, e son historias moi sencillas, e non, ten, non son grandes revelacións re-biolaveras, pero a mí costumou moi. Ou que... a historia do paisano que dibuixaba o seu pueblo natal desde de a emigración Ese, de todo de memoria, desa era de A verdad que dadesme ganas de volver a, a escritar algún máis deste De feito, acabo de suscribir algún Dingo o paso de suscribir a Son Exploder por fin eh, eh, Theory of Everything, a ver que xa vos contarei como eu te curiosidade por saber que opinas tú é un podcast que te gusta o a creo non ten término medio é un rollo e un un estilo de mezclar a realidad que a ficción pero a, abertamente sin vamos todo conspiranoico e, e intenta que, que chegue un momento en que non podas distinguir ou que o a veces é moi moi obvio que é todo mentira ou hai veces que, que de que coño me estás Falando tal, é un estilo moi moi raro. Si, sí, pero sobre todo este estaba moi de collage, que é polo menos me gusta, porque a mellor mete poemas, cancións, colaxes, documentales bellos e todo moi, muy... nun hai un narrador claro que che vai explicando o que faz, non é solto chesto que traigo nunha carretilla, poto che encima e tú mira a ver que sacas de aí. Bueno, últimamente como fixo capítulos que son series sobre un mesmo tema, aí esa o mellorou nun pouco por exemplo, mandou a seus eh, axudantes a, a ver distintas comunidades utópicas por toda América Bueno, bueno. en calquer caso eh. os digo, este, aquí a predicción que, que se fixo, foi o que dixo no é eh, a parecer, que fío me do seu criterio ¿verdad? porque conoce quen hai detrás e eh, todo eso, que parece que, eh. o, que é dos que menos, menos hai que preocupar, non sei é verdade eh. que o que teño máis digamos, do que máis seguín a noticia como decíamos antes foi cando Spotify mercou Gimlet temos aí un par, polo menos, que escoitamos sempre, eh, des... doeríame bastante, perdelos Sí, e a verdade é o que ten é, decir, é a pinta que ten, porque no momento están dicindo que non, que os van deixar en aberto que lle ser parte da súa estrategia ten unhos shows que vayan en aberto como para que eles saigan de palanca pues, que están detrás de, de muro de pago, pero dá a sensación de que se van acabar indo todos Eu o que eh, creo no. é que van seguir co o modelo de que abriu Crank Town, de colgar todo en temporadas completas ou ca os capítulos máis recientes semana a semana, colgalos eh, en Spotify Premium e logo dai a X meses poñero, pues, por exemplo vanse en agosto os de replayos de vacaciones pues colgamos de toda a temporada anterior de golpe, para que avexan os que non pagaron ou só os cinco máis votados pola audiencia, ou algo así. E, ó, home, é ó, eu podo esperar. Se, se, se o futuro que nos espera é eh, o Premium por poder escoitar antes. É ó, verdade que, eh, eh, digo, digo máis, é eh, vía estándar aberto RSS ou... Que non? Sí, é que realmente os, os podcasts hasta agora a experiencia que temos nosotros de escutar é, os podcasts son eso, de sempre son burbujas de tempo que están aí flotando que non son non tenen que ser actuales ni reidiola, poden escutar ahora o mesmo programa de reidiola fai faizeza anos se vai que seguir volando a cabeza non é necesario que señe de hora entón, para haber que esperar seis meses bueno, pues espera sí. se... De todas formas, si Replay All colga en Spotify empezarías coitar podcast en Spotify. O se que o pago, se faría, Pero sí? en cambio crenta un gustábame e eh, escoito aínda de escoitar, é eh, o... de eh, en Spotify cando cando me acorde del escoitaréis, non? É verdade que para min, o de escoitar podcast sempre foi unha experiencia moi individual isto que estamos facendo aquí, de comentar entre nosotros, é o máis social que estou facendo cos podcast sí. como a Ken Di, no entonces a inmediatez sí. o de Vistagerlo Serrano nunca foi un problema que eu tibera cos podcast hasta ahora Hasta ahora que de repente che chega o grupo de WhatsApp, pues, que tacha o último radiambulante. É que neste es otro... grupo é estamos... eh, o, o que prega esta valla. E retroalimentamos o sí, sí, y, pues, retroalimentamo noso vicio con os postes. De que sí, preci sí. okay. pre pre precios estamos falando? Vésume ahora e non chegamos a falar, ou non chegué a mirar. Si Minari, hay... lit literalmente, ainda non podemos. Solo está en Estados Unidos e eh, Reino Unido. Eh, non sei que precio está eh, en Estados Unidos, pero... Eh, despois, o demais, que Spotify Prime, non sei canto lle vale a... Spotify far... son 9,99, homens. Eh, eh, música, eh, podcast... Non hai, un, non hai un modelo solo podcast, solo música, verdad? Non, sí? non, non... No, no, eh, Pagasetas todo... A parte que Spotify... Eh, non sei como está agora, porque ahora teño o, o, o, a versión premium de pago, pero antes o que tiñas era si escoitabas en aberto simplemente metían un anuncio cada dúas ou tres cancios e ahora o que farían seria ahora... meter, supoño que seguirán metendo anuncios nos podcast eh, e se o pagas, pues escoítalo sin, sin anuncio. Pero descargueimo eh, porque había unha Alguén de Reddit, eh, Reddit Recupilou eh, Unha lista de reproducción de Spotify Con todas as cancións que se escuitaran En, en American Life. entonces no momento de estar intentando Conseguir a canción eh, Ou buscar cancións Para meter de fondo aquí Pois pues, tamén por baixar Spotify Para escuitarlas E eh, eh, non, funciona moito peor do que funcionaba antes eh? En plan, ah, ahora vai right, todo right. por listas de reproducción eh? Prácticamente Sólo que podes poner a escutar unha lista de reproducción ou polo menos intentar buscar un cantante e unha canción en concreto a versión gratis a versión móvil ah, non sé. sí. sí, claro, no, sí. no sei no, no, no ordenador eh, eu creo que de te iba a preguntar por aí porque no ordenador eu creo que sigue sin sigue sendo tal como está dicindo Rama pero, por exemplo a versión móvil para música está cortada, en que ti teñas eh, eso, non no, no podes dicir unha canción concreta, se si non me equivoco tal como estás dicindo ti, non é? Eh? ¿Eh? pois pues que és un artista, el ponche o típico a radio do artista cousas similares que decidiu Spotify que, ah, eh, que son vale. similares é dicir, é só podes escoller canción a canción, entonces na versión de pago, iso non no sabía no, na versión de pago é ¿Eh? en PC, no, en, PC en Windows ah, en Windows vale, vale, ou vale, Web Player pois uh -huh. é o que és tal cual como dixaches ti. Uh -huh. O que uh -huh. o que non sei, claro, non sei como encaixa o modelo do da app móvil Pois pues claro, coas cancións encaixa porque dis a radio de de eu que, sei, diz, do, eu que sei, a música que seña do artista que, que che guste, e, uh -huh. e ponche cousas similares. Pero claro, modelo podcast que dis, quero escoitar un podcast e ponche un episodio do outro. ¿Qué se parece? No parece mm. que acaba de encaixar un o, o modelo, ¿no? Pues en cambio eso a mí me gustaría. ¿Qué me pues dices? Para pa, pa conocer cosas. Pues, oye, apresadme conocer un podcast de este estilo. A ver, ¿qué me sale de también Está bien. No sé hasta qué punto... Bueno, no. iba a decir que eh, hay menos, digamos, para hacer ese tipo de recomendaciones basadas en machine learning, esas cosas que se fan con música, como que hay un poco... En la infinidad. Claro, los dat, datos, el tamaño de los datos son menores eh, como co podcast para hacer esto, pero bueno, supongo que para hacer recomendaciones, entre comillas, eh, gratis, eh, acertar no? eh, acertar o fallar, bueno, fallar no te coste como aquí en Todo convergería ¿Qué? hacia 99 BI igual que hai uns anos <ríe> en YouTube todo convergía hacia o canal style. Todo eso. Hai unha cousa antes de cambiándonos de tema, pero pero que me acabo de acordar. Eh, vosaltros conocedes Wilson? Eh, a, a, Wilson, as pelotas de o... as pelotas de sí. O amigo de Tom Hanks. Tom Hanks. Y creo que creo que vai por ahí Eh, Wilson é unha, é unha, esencialmente como unha revista Que todas as semanas eh, publica un número Entón esos números son cada ou cinco recomendacións Ou é como se si queredes, é como, un... como unha newsletter de recomendacións de, de podcast Pero, eh, bueno, está nunha app, ten unha presentación bonita, ten un... É dicir, tengo a propia app xa funciona como reproductor e está bastante ben. Agora que falaba desde como de recomendacións temáticas ou algo por o isto ten un comisario, digamos, detrás que fai números temáticos eh, que os escolle non é machine learning pero, pero sabe, é curioso. Mm. É curioso como idea, eu realmente non utilizo prácticamente nada, polo de sempre estou suscrito a 70 podcasts pola miña conta e xa me chega, pero bueno. É un pouco contracorriente, verdad? Porque no, no mundo do on demand De estas cousas Unha persona seleccionando cousas pa ti eh... Ah, non sei, Apple Music Use ese modelo Ten listas curated by real people Ou algo así Que decir, listas de reproducción De pois, do pop japonés Dos 80 tal mm. Son cousas raras e buscadas Terá un montón de de xente contratada porque lle sobran os cartos a Apple eh, para facer esas cousas listas eh, pues, heavy de sobre dinosaurios ou así cousas moi moi específicas. É non será a rama curated by real people, tem created by... <ríe> No, no, no, no. <ríe> É curioso, era que nunca no, no pensar da esa maneira, pero no fondo que que si non estamos facendo nós cun episodio como este, máis que dar recomendacións de que escoitar e non escoitar, no? Efectivamente É que tú decías vai contra a corriente. No, no, é dicir, aquí hai algo Que nunca pasará de moda E vai ser a xente pedante Querendo fazer recomendacións de cosas que escutou Vamos a estar de moda sempre sí, A xente sí. periquito eh, Para terminar, só acabeu por virseme a mente Parece como que este capítulo que iban falar desto dos Os podcast de pagos, paywalls, esas cousas Creo que ao final recordoume A eses debuxos de the Oatmeal Que non sei se recordades que Era como unha serie que decía The State of the Web E que periódicamente iba dibuixando Non sei se recordades De Oatmeal conocedes, non? Si, si, de Oatmeal si, pero non Que se repetiu, non sei, sé, tres ou catro veces Que era The State of the Web E eh, ao final nosotros, ao final, íbamos a falar deste E o que fixemos foi The State of the Podcast eh, Más que Oye, no, Más tú, que os temores Tu propósito tema, nosotros Fazemos o que podemos <risa> <risa> Eu sobre isto non teño nada que contar, se queres saltar o tema das recomendacións. Bueno, tedes algunha recomendación ou algún... Eu teño unha cosa que atopei, fai unhas semanas, que é un canal de Youtube que se chama Su que non sei se conocedes e non raíz unha persoa que sigo en Twitter que debe ser como biólogo ou genetista ou algo así e un día compartí un vídeo deste e dixen que cousa é esta, non? O vídeo titulábase de Dinosaur Tireless. parecía como un tono de seriedad pero claramente era parodia vai dicindo cales eran os dinosaurios os mellores desde o punto de vista evolutivo, e fai todo como se os animales este vídeo era de dinosaurios pero fai outros de outro tipo como se fosen personaxes que ti podes escoller en xogos destos masivos, multiplataforma tipo wow e cousas destas fala todo unha jerga que eu non conocía e fun conocendo vendo o canal así un pouco deses vídeos xogos E bueno, a mí que me gustan moitos os animales A zoología, esas cousas en general Desde que son pequeno pareceu realmente divertido A verdad que fai como 15 anos que non xogo en serio A videoxogos, esas cousas Entón eso quedouse moi atrás Pero bueno, aprecio as bromas E aparte de que a información en sí Precisa o subyacente de que fala de zoología Notase que unha persona informada A verdad que pasei un par de horas ali Quedei moi contento t i r Exacto Bueno, pues mirarei, ¿no? pero non teño ni idea de... Eu, a raíz de, de que Loí me fixera chegar Se sí que llevin un par de, de capítulos E secundo a A recomendación eh, Vale, tú te és algún Deportí ou, ou solo pirateas Afelicidades máis? No, eu esta semana O que máis feliz me fixo foi Que colgaron gratis Os de Nintendo para Switch Un emulador de Super Nintendo Eh, estuve viciando a Link to the Past O millor Zelda bueno, o, millor... <risas> o millor daquela época é meti Eu a arraízo un capítulo de Sound Exploder Que era eh, sobre a Robin Cantante sueca deu por escutar basicamente A única canción que lle conocía Que é eh, un dos meus vídeos favoritos de internet Que é Joe Your Girlfriend Na súa actuación no Saturday Night Life Ai posiblemente 10 anos Basicamente pónse a facer volteretas, marcha atrás, non sei como explicálo, a mitad de canción e a bailar se, dunha maneira descoordinada, eh, graciosa e tierna. eh Non sei, dáme a sensación como de que a vez non lle importa estar facendo un pouco ridículo, e a vez está facendo ridículo adrede como parte da súa actuación, Eh, non sei, eh, non, non acabo de saber se é perfectamente honesto e honrado e eh, todo o real que quero que seña ou hai unha parte de cálculo detrás pero de todas maneiras gustado moito, e a raíz de ese tamén hai outra actuación que é Future Islands cantando Seasons no programa de David Letterman no cual o señor a mitad de canción ponga a súa voz de monstruo das galletas, e ponse a bailar e en general deixa alucinado a Letterman eh, son dúas cosas que Sempre me fan plantearme se as fan a drede ou se non, pero sempre o ponen feliz. esos vídeos, non é? A verdad, porque non, non os conozco. E, de feito, con George Efren agora mesmo non ni na, ni na teño na mente. Si son si, ou tampouco? No tampoco Vas te levar unha sorpresa. <ríe>